котрий зламав код знаменитої шифрувальної машини «Енігме», і сам був зламаний і жорстоко знищений через свою нетрадиційну орієнтацію. Сашко дивився на неї із захватом, це була та розмова, яка не відбулася з уявною Алісою. А знаєш, чому на комп'ютерах «Епл» Стів Джобс поставив зображення надкушеного яблука? Її понівечене око зблиснуло синім вогником, і він відчув, що знову грає в швидкість реакції. Символ пізнання – вигукнув майже радісно. «Маячня!» Це в пам'ять П'ютюринга, якого Стів вважав своїм кумером і вчителем. Той покінчив життя самогубством, відкусивши отруєне цианідом ним самим яблуко. Його так і знайшли. Мертвим, з надкушеним яблуком у руках. Ну, можливо, воно лежало поруч, але факт. Сашко дивився на її захват і не уявляв, що вона така молода. Важко було уявити, що вона нещодавно вчилася в універі, що пішла на війну в складі добровольчого батальйону просто з Майдану. Він, напевне, знав, що таке бувало, але щоб ось так зустрітися з усім цим впритул, сидіти навпроти, бачити справжні поранення, гуманіти, та ще й розповісти про сокровенне. Не вдома, не Сергію, не матері з батьком, а ті, котрій ще з годину тому бажав смерть. «Я думаю, так», – розважливо сказала Ольга. «Ті дівчата не хотіли заподіяти тобі зла, але провчили добряче. Шогонули, як кажуть. От ви себе на місці тієї Аліса. Вона доросла дівчина. Вона дійсно хоче познайомитись з якимось нормальним хлопцем і почувається самотньо, інакше б не знайомилася через інтернет. Чи не так? Так, ти вислав їй своє найкраще фото». Зізнайся, фотошопив, трохи підправив, почервонів Сашко. Ну от, вона розглядала тебе, я в цьому впевнена, ще там біля кінотеатру, і зрозуміла, що ти ще шмаркач. Вибачайте вже, дядьку, при всій повазі, це поки що так. Та ще це твоє хочу. Якого дідька? От вони з подружками й вирішили тебе добряче провчити. Так, можливо, надто жорстоко. Вона ж не знала, який ти класний і скільки дванадцяток маєш з математики. Їй на це не чхати. Вона хоче дорослого хлопця чи чоловіка, надійного при роботі чи освіті. Зараз дівчатам важко знайти такого. «Ну ти ж знайшла!» Бовкнув він і одразу пожалів про сказане. Але нічого, вона сприйняла це спокійно і спокійно відповіла. «Так, знайшла!» Аби перевести розмову, він запитав її, як було «там». Сказав, що ходить під військоматами, чекає свого часу. А це даремно. Ти для цього теж ще замалий, відповіла вона. У війні немає нічого романтичного. Такого, як показують у кіно чи в комп'ютерних іграх. Спочатку здається, що ти завжди переможеш, мов ельф чи хобіт з володарів перснів, Що в найтяжчу мить вчасно надійде підмога, або що в тебе виростуть крила, і ти перенесешся туди, де можна натискати на клавіатуру, аби знищити цілий полк монстрів. Всі ми так думали. У нас в батальйоні були самі салаги, трохи старші за тебе, а ще різні там бутани, фізики, брокери, банківські працівники. Був навіть один музикант з філармонії. Класний такий хлопець. Був. І всі думали, що пронесе. Що смерті немає. Але так думаєш недовго, до першого загиблого. Першого, хто помре на твоїх руках. Нас до цього не готували. Розумієш, доки в таких головах, як твоя війна, буде асоціюватися з чимось кіношно-героїчним, то ти ми не навчимося перемагати. Без емоцій. Просто виконувати роботу. Стріляти. Гнати ворога з своєї землі. А красиві слова і вчинки – прерогатива ідеології, публіцистики, пропаганди. «В бою про це не думаєш». Хоча вона посміхнулася позмовницьки. «Чесно скажу, одного разу я подумала, яка білизна у мене під сподом, якщо мій труп роздягатимуть». Ну і дуже хотілося впасти в гарній позі. Бах! І повільно летиш, розкинувши руки. Волосся на вітрі розвивається. Як у кіно. Вона вдарила себе кулаком по коліно і тут таки погладила по голові доньку, що налаштувалася заривти. Промовила тихо крізь зуби. Все не так. Ми з твоїм батьком валялися в полі, боялися поворухнутися, навіть ходили під себе. Уяви собі, яка ступінь близькості. Вона нервово хихотнула, а за нею засміялася дівчинка. Мені це часто сниться. Перші пару місяців я взагалі не спала, не могла. Як закрию очі, так і бачу, що лежу в багнюці, а ноги гарячі. Відкрою. Знаєш, яка кров гаряча? Це особливо відчуваєш вночі, коли спека минає. На холоді здається, що на тебе лють окріп. Вона здригнулася...